פרק ה' בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הט אוזניך, לשמור מזימות ודעת שפתיך ינצורו, כי נופת תטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיכה, ואחריתה מרה חלענה, חדה כחרב פיות. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. ועתה בנים שמעו לי, ואל תסורו מאמרפי. הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה. פן תיתן לאחרים הודיך. ושנותיך לאכזרי, פן ישבעו זרים כוחך, ועצביך בבית נוכרי, ונהמת ואחריתך, בכלות בשרך ושאריך, ואמרת, איך שנאתי מוסר, ותוכחת נאץ ליבי, ולא שמעתי בקול מוריי, ולמלמדיי לא הטיתי אוזני. כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה. שתי מים מדבורך ונוזלים מתוך באריך. יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים. יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך ושמח מאש את עגלת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבבוך וכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני וזרה, ותחבק חיק נוכרייה? פחח עיני אדוני דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. עוונותיו ילכדונו את הרשע ‫ובחבלי חטאתו ייתמך. ‫הוא ימות באין מוסר, ‫וברוב איוולתו ישגה.